Об'єкт номер один. Номад. З раціональної точки зору номад незрозумілий. Він схожий на вир води, що засмоктує сам себе досередини завдяки тиску, створеному його усвідомленням, зназовні. Дехто стверджує, що видить номада як сферу з рухомим антицентром, котрий постійно тікає всередину себе. Живучи у вічній зміні світів, номади вкрай рідко зауважують магію свого руху. Власне кажучи, для них метафізика – це фіксованість. Грузночи у товщі Всесвіту, мов у гліцерині, опускаючись дедалі глибше від свого першопочаткового походження, номади залишають специфічні викривлення простору, щось на кшталт лійки. Людина, яка перебуває поруч із номадом, опиняється на похилі цієї воронки і, мимоволі, вимушена переміститися десь у глиб, загрузнути у гліцерині сприйняття. Як правило, довго такий контакт не триває, здебільшого тому, що всі номади відлякують. Закутані в чорні клубуки страшні жебрачки, що стеляться долом. Стікаючи кров'ю паршивці-алкоголіки, лукаві покорощені бомжів, оточені об'їдків, целофану тощо. У ролі номада можна також використовувати безпритульних псів із окулярами, білими колами довкола очей. Номадами можуть стати перелітні зграї вороння або винятково гучний шум. Потужних номадів можна спіткати в Карпатах. Це так звані «вічні туристи», схожі на людей-істоти, одягнуті у костюми радянських туристів 70-х років. Правда, ніколи невідомо наперед, до чого приведе контакт із номадами у горах, місці мурашників, нір та каміння. Як відомо, мурашники та нори являють собою два протилежні типи проникнення нашого світу у суміжний. Велике каміння своєю від'ємною швидкістю не дозволяє тріщинам, що утворилися на місцях проникнення, розпороти наш світ на клоча. Ніколи невідомо наперед, до чого приведе контакт із номадами в горах, місці обжитому структурами, що вистежують і відлунюють голоси. Анахронізм є найпершою ознакою близької присутності номада. Щоб затягнутися у вир номада, не обов'язково розмовляти з ним, хоча це й полегшить процес. Достатньо впасти йому на хвіст і переслідувати непоміченим так довго, як це видається потрібним. У Львові номадів найчастіше можна зустріти на високому замку. Та «Чому саме там?» – поцікавилась Тереска, коли Антон закінчив свій інструктаж. «Високий замок, увесь цей парк – живий організм, він самоусвідомлюється. Від кожної людини, яка там прогулюється, він черпає енергію», – сказав Антон. «Йому вигідно, коли по ньому ходять якомога довше. Тому пагорб розвинув на собі пастку». Повпливав на окупований собою простір таким чином, що паркові стежки утворили енергетичний лабіринт. А оскільки він сам як та воронка, то й притягує номадів. Високий замок – теж номад, тільки не такий текучий, як ті, яких використовують витці. Повільніший. Щоби просучитися під час спілкування з високим замком на таку ж відстань, як при годинному спілкуванні з людиноподібним номадом потрібно прожити на його території кілька років. «А ті люди, що живуть біля підніжжя гори, вони як?» «А вони зовсім не люди», – посміхнувся Антон.